Goeiemorgen, dit is soos Kyns na 10 Suid-Afrikaanse tyd en jy is ingeskakeld by E-Kerk nou E-Kerk is afkorting, die E-ve elektronise kerk en dit is die evangelisatie of dan sending arm van Net Radio SA Net Radio SA en dier middel van E-Kerk wil ons graag gevolg gee aan Jezus Christus' sending opdraag, aan die kerk, wat aangeteken staan in Matthäus 28 verse 19, wat luid dat Jezus ons stuur, hy sê, gaan aan jyn maak disciples van al die nasies, en doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het, en ek is met julle tot aan die volleinding van die wereld, So, dier middel van hierdie radiostasie net radio SA, probeer ons dan om by elke liewe mens op aarde uit te kom, te bereik met die radiogolwe van hierdie internet radiostasie en ons werk met statistiek, wat ons ken, dat daar so by 2 biljoen, min of meer, Miskien meer 2 biljoen mense is wat in besit is van 'n slimfoon. Nou dit stel 'n mens in staat van 'n slimfoon af in staat sodat jy kan inskakel by netradio.sa waarvan die webadres www.netradio.sa.co.za is. Mens bykie rond kyk op die webblad, is daar een spelerkie en die mens klik net op die spelerkie en dan kan jy onmiddellik luister. So dit is altyd een voorrecht om alle mense uit te nooien. Maak jy zaak wie jy is en waar een persoon op aarde is nie. Een mens kan inskakel as jy nie nou op hierdie oomblik in een fysische kerk teenwoordig is nie indien jy miskien om een of anderhede nie by een kerk kan uitkom nie, miskien is daar iemand in die hospitaal, miskien is daar iemand met vakantie, miskien is daar iemand in die gevangenis, miskien is iemand in die buitenland, en enige mens wat Afrikaans verstaan, sal dus welkom wees om in te skakel by ee kerk. Mense, een kerk is een kerk zonne mure, dit is maar soos wat een mens zou so kyk na een kerk. Een kerk is nie eindelijk een gebouw met baksteen en nie, een kerk is gelovige mense. Maar een mens ook al in mekaarse teenwoordigheid is, daar is die Heere met ons en ons wil jou graag bedien met alles, ons wil jou graag bedien met nachtmaal, ons wil jou graag bedien met Die woord bediening, ons wil jou graag bedien met tye van gebed, ons wil jou graag bedien met berading, ons wil jou graag bedien uh, met bijvoorbeeld een huweliks bevestiging, dit is ook muntlik om dit te kan doen, ek is een huweliks bevestiger so ek kan jou nie huwelik bevestig, uh, huweliks berading doen, ons kan selfs mense begrawe Uh, daar is nie iets wat ons nou nie kan doen, nie enige iets wat enige kerk kan doen Dit kan ons via kerk doen Ons kan selfs vir jou huwelijks berading en boom behalwe huwelijks berading Kan ons jou help met huwelijks contracte, voor huwelijks op te stel Al hierdie dinge, al hierdie faciliteite tot jou beskikking, so jy kan vir altyd vir enige mens sien se uh, wat ergens nood situasie bevind en nie by fysische kerk betrokke kan wees, vir wat er doel ook al neem. Altyd welkom by e-kerk die evangelisatie arm of sending arm van net radio sa .co.za So is by welkom van ochend by die ere Eredeens Prediker is ek self, Dr. Tini Eilers, hier uit Ayrini, Pretoria, in Suid-Afrika. Ik hoop dat jy hier die eredienst sal geniet, dat jy jyself rustig sal kan bevind, lekker sit erens en net ontspan en bewus wees, van die liefde van God, wat hy vir ons het. Ons gaan saam bid, en daarna, gaan ons ons geloof in God belei, ons geloof in God drie enig. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, kom,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 Sê von ons ons skuld en ons sterf hierdavad die wat in ons sonda en hulle lei ons nie in die versuik maar verlos ons van die boos van die Ons gaan ons geloof in God belei, elke deel van die kertelike liturgie is ewe belangrik, of ons bid, of ons die skrif lees, of ons ons geloof belei, of ons die seen van God uitspreek en of ons nou deel het in die nachtmaal, die avondmaal. Elke een van hierdie specifieke dele is ewe belangrik, so ook ons beleidings van ons geloof wat ons gaan doen uit die uit die apostoliese geloosbeleidings in Afrikaans en dan het ek ook een Engelse weergave wat ek vir jou gaan voorhou een weergawe van Steve Green wat hy syng daarom eerstens ons Afrikaanse weergave die apostoliese geloosbeleidings en as jy die beleidings ken, dan kan jy dit maar so in jou gedagtes volg, of man het daarna luister en daarover mediteer, en die inhoud daarvan waardeer, en jy eima kom met ons in die bose tyd leef, dat die mens so dikwils as mootlik jou geloof, van God drie enig sal moet beleid. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Schipper van die Himmel en die Aarde,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 En een eeuwige lewe, ons luister dan vervolgens na Steve Green wat vir ons ook hier die geloofsbeleidings in sang aanbied.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 save us all, to lift us from the fall, we believe. Aber van die liturgiese orde van die ere diens sluit dan ook een mense aanbidding aan ons het gebid ons geloof blei, ons geloof in God er enig maar een mens moet God aanbid bid en aanbid is nie precies die selfde ding nie bid beteken maar net om met God te praat aanbid beteken dat een mens met jou hele ganse wees heb vir God sê dat jy van om afanklik is, dat jy om nodig het, dat jy om desperaat nodig het, en dit ook so bedoel, mens kan baie dinge sê, maar dit nie rechtig bedoel nie, en in die mense aanbidding behoort die mens God te aanbid, reg rondom Godse troon is daar weesens, en amal is bezig om om te aanbid, voor om neer te val, in aanbidding, om vir te sê dat ons sonder hom glad nie in staat is om te leef nie, ons wil ook nie sonder hom bestaan nie ons gaan luister na een aanbiddings lied van Brian Dirksen waar hy sê, come now is the time to worship en as jy in die tisentijd jou bybel wil gereed kry, want daarna gaan ons die skrifleesing doen, wat kom uit die feestheers hoofstuk 3 vanaf verse 14 tot 21, die feestheers hoofdstuk 3, verse 14 tot 21, so in die tussentijd, terwijl jou skrif, dalk, ergens kry, jou bybel, behalwe as jy, maar somme net wil luister as ek lees, dit ook in orde, maak ons ons gereed, om, potse woorde ontvang in ons aanbidding ons uit een van Paulus' sending briewe, die, die feestheerbrief, die feestheers hoofstuk 3 die feestheers hoofstuk 3 en ek gaan lees vanaf vers 14 en wonder ek of jy al gekyk het na kind wat met een klomp speelgoed rondom hom of waar sit en jy wel een van die goeikies wat daar rond die rondom die kind lever je neem Dan het ek nou opgelet na sommige kinders Afhangende van wat die ouderdom Dan gryp hulle nou daar die ding Dit was nou net verloore gewees, vergete En nou uh, gryp die kind die speelding en hou hem vast Met alle mag En As jy weer na ander dingiekie wees, dan los hy die een wat hy nou net gehad het, en gryp weer na die volgende speelding met alle mag. Asof hy, of sy nou nog nooit die speelding gesien het nie. Mense weet jy, dis met my soos met Godse woord, ek is nou hier bezig en opgeneem in Ephesians hoofstuk 3 asof ek dit vir die eerste mal in my leven sien. So opgewonde daar oor, dis vir my uh, wauw, dis vir my asem rovend, maar dis maar net omdat God asem rovend is, en hierdie is sy woord, dis een refleksie van, van homself, en soms is dit so asof hy een van die verse uitlig vir jou, en dat jy so met niewe belangstelling en met groot oor in groot verbaasing kyk, nou as om rovend God eindelijk is, mense, ons het nie idee nie, ons ken net en deel en ons profiteer op met net en dele, maar eendag sal ons sê, joh, ons het omtrent niks van die jyre geweet nie, Maar die Here is vir ons goed en genadig en hy trek vir ons van tyd tot tyd die gordyn so bietjie weg. amper soos in die geval van die apostel Paulus wat skryf oor 'n ondervinding wat hy gehad het dat hy in die hemel opgeruk is in die in die derde hemel in in die paradys. En hy weet ook nie eindelijk, hy is so wiekie onzeker of dit in sy lichaam of in sy gees was, maar hy sê dat dit Onuitspreeklike dinge wat hy gesien het, hy kan nie daar oor praat nie. Dit is onmoendlik. Hy is ook verhoed om daar oor te praat. Maar die Heere sal ons dan nie verhoet om te kyk na dit wat ons vir hier kan opneem, kan indrink uit die feestheers hoofdstuk 3 en dan vanaf verse 14 en die thema wat ek hier aan het is die volheid van die godheid lichamelik en my net daar die term net daar die term die volheid van die godheid lichamelik is een oorweldigende term ek kan onthou daar die term het my getref ek dink in die jaar as so ek piekie recht onthou 1972 se kant rond vir die eerste keer het die Heere daar die tekst uit Colossense aan my voorgehou en ek gaan om somme nou so ter inleiding vir jou lees oor die volheid van die Godheid voordat ons ons skrifleesing nou lees Colossense hoofstuk 2 verse Nege, want in hom, namelijk in Jezus, woon al die volheid van die Godheid lichaamlik. Mense, so, dit is een geweldige term, die volheid van die Godheid, het in Jezus lichaamlik gewoon. Dit hoekom hy op een stadium van sy disciples kon sê, toe hy hom vraag, of hy nie assoblief die vader aan hulle kantoon nie, gesê het, maar julle ken my al so lang tyd, ek is al so lang saam met julle, en julle vraag vir my so as so vraag, toon ons die vader, hy sê, weet julle nie, dat die vader in my woon, en dat ek in die vader woon nie? Nou ek weet vir een mens, om na ander mens te kyk, want Jezus het ten volle mens geword, en dan te dink dat ek nou moet dink in termen van God, jou begrip van die Godheid, en vir die rede sal jy verstaan, hoekom die fariseers Jezus wil doodmaak, en vir hom sê, jy wat een mens is, stel jyself aan God gelijk, en, en Jezus het al die rede gehad om dit te kan sê, en het hulle ook verwijs na die skrif, en ek gaan nie daarby stilstaan nie, in die psalms, Maar God oor die mense uitspraak maak en sê, weet julle nie dat julle gode is nie. Maar dit wil ek nie nou op hierdie oomlik hanteer, en ek wil praat oor hierdie begrip dan vanuit Ephesians hoofstuk 3 van af vers 14, oor die volheid van die Godheid lichaamlik. Om hierdie rede buig ek my knie voor die vader van ons Heere Jezus Christus, Paulus bezig om te bid, 2000 jaar gelede, Paulus vir jou gebid en vir my gebid. Van wie elke geslag, elke geslag, jy weet ons dit werk so in geslachte, dan is daar een geslag, geslag is omtrent so 70 jaar en hy sal weer een volgende geslag en een volgende geslag en een volgende geslag van wie elke geslag in die himmel en op aarde sy naam ontvang hy bid vir amal dit is een wonderlijke wonderlijke voorrecht dat ek en jy soos Jezus ook in Johannes oosstuk 17 in sy hoepriesterlijke gebed vir ons amal gebid het hy het gebid vir sy disciples hy het gesê my vader ek bid nie net vir hulle nie Ek bid vir elke ander persoon wat dier hulle bediening in my sal gloe. Nou kyk nie hoeveel geslachte verder is dit nou. En hier is ons ook as geslacht, wat ons geloof in God beleid, soos wat ons dit nou nou gedoen het in die apostoliese geloofsbeleidings, om te sê ons gloe nog steeds van die daan van die apostels, wat daar die geloosbeleidende saamgestel het, glo ons nog steeds in God die Vader, God die Seon, en God die Heilige Gees, en dit wat waar is rondom die Goddelike drieeenheid. Nou, wat bid hy? Dat hy, namelijk Jezus, aan julle mag gee, na die rijkdom van sy heerlijkheid, na die rijkdom, nie naas die armoede nie, na die rijkdom van sy heerlijkheid, om met kracht versterkt te word, sien waarvoor bid Paulus, ons gaan, as ons die tijd het in drie punten kyk hierna, ek lees nou eerst die skrifgedeelte, met krachtversterkte woord, door sy gees in die innerlijke mens, ons het een innerlijke mens en een uiterlijke mens, natural man, spirit man, so Christus door die geloof in jylle harte kan woon, jylle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en jylle in staat kan wees om saam met al die heilige volle te begryp,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 dat daar so iets geskryf is en dat iemand dit gebid het iemand soos Paulus dat hy dit vir my en vir jou kon gebid het nou in Colossense net om terug te gaan na ons inleidende woorde rondom hierdie boodskap Colossense 2 vers 9 weer want in hom en namelijk in Jezus woon al die volheid van die Godheid lichamelik En luister nou mooi, hy moet nou mooi luister Dat jou gees dit mooi opvang En hom namelijk in Jezus Woon al die volheid van die Godheid lichamelik Wat awesome is, dit is asom rovend Dit is asom benevend Dit is duislingwekkend Ek weet nie wat er ander uh, Bijvoeglijke naamwoorde om te gebruik die, Maar mense, dit is geweldig Dat die volheid van die Godheid lichamelik kan woon in Jezus Maar nou gaan hy aan hy sê, en jylle het die volheid in hom. Ek en jy wat nou hier sit en luister, wat Jezus angeneem het, as ons persoonlijke verlosser en zaligmaker, en een geest mens binnen ons het, wat wederbaar is, so ons kan uitroep, Abba Vader, want ons is ons het boom behal, ons aardse vader het ons, as ons weer gebore is, een jimmelse papa. En Hy is baie baie lief vir ons meer as wat ons aardse vader en moeder ooit vir ons kan lief wees, want God is liefde. Julle het die volheid onder Hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Aan Hom behoort alle mag. Alle owerheid en mag behoort aan Jezus in wie jylle ook besnui is met die besnui wat nie met handen verrig word nie nou ek wil net vannig ons boodskap koppel daarom dat ons nou sien nou waar pas nou die besnui denis hierin want ons het nou die volheid van die Godheid in hom en Paulus bid vir die volheid van die Godheid dat ons na die innerlijke mens versterk sal word so dat die volheid van die Godheid ook lichamelik in ons kan woon. Maar nou kwalificeert Paulus daar in Colossians 2 vers 9 door te sê, in wie jylle ook besnui is, Jezus wat die hoofd is, in wie ons ook besnui is met besnui is wat nie met handen verrig is nie. So tot en met daar die tyd, as een mens sou gepraat het van besnui is, dan denk allemaal onmiddellik terug na abraham maar God begin het met die instelling van die besnijdenis, as een teken van die verbond. Nou wat is een verbond? Kom maar van die werkwoord af, dit is een zelfstandig naamwoord, verbond, die, die werkwoord daar is om te verbind, om vast te maak. As jy een wond verbind, maak jy dit vast, dit is dan nie bloei nie, ne. Of jy verbind twee dinge aan mekaar, maak jy dit vast, so dat jy dit nie van mekaar los kan raak nie. So as jy aan my vastgemaak moet word, dan moet ons iets doen dat ons vastgemaak word aan mekaar. Dat ons aan mekaar vast is, dan is daar een verbintenis, dan ons aan mekaar vastgemaak. En so moet ons aan God vastgemaak word. Ons kan nie rondbeweeg sonder hom nie. Is te gevaarlik, jy kan nie dis levensgevaarlik. Maar dit is een besnijdenis, wat nie met hande verricht word nie, destijds een besnijdenis, was met hande gemaakt. Dit was klipmesse, en, onthou die heel eerste messe, was maar van klip gemaakt, skerp gemaakt, amper soos een buitel gelijk, met een skerp snijkant, en daarmee het hulle gesnij, en die besnijdenis was daarmee uitgevoer, visies, die vooruit van die mans, afgesnij, En dit was dan 'n teken van 'n verbintenis aan God, dat jy aan God vasgemaak is, verbintenis. Maar nou in die Nuwe Testament word dit nie meer gedoen met 'n klipmes nie. Nee, dit word heeltemal anders gedoen. Dit word ook nie aan die vooruit gedoen nie, maar dit word aan die hart gedoen. Dis hartchirurgie wat plaasvind. Nie chirurgie aan die vooruit nie word ook nie met mense hande gedoen nie, God self doen daar die syrurgie, en hy doen dit met een skerp, twee snijdende swaard, mense wat skerper is, as enige skilpel, wat daar bestaan, en daar is skerpes op hier die aarde mens is, en theaters gaan rondloop, waar daar operaties uitgevoer word, soos brun syrurgie, en so meer, of wat er anders soort van chirurgie boska syrurgie, skerp, vlijm, skerp, skelpel, maar Godse woord, is skerper is dit, so sê die woord self, skerper is enige skelpel, maak scheiding selfs tussen gees en siel, as geen dokter wat met een skelpel scheiding kan maak tussen gees en siel nie, en tussen gewrugte en murg, dit kan hulle nog doen met een skelpel, maar dan die laaste is een beoordelaar van die gedagtes van die hart, God Werk in jou hart en hy praat met jou terwijl hy bezig is met daar die chirurgie om die dinge in die hart te beoordeel En in Romeine 2 vers 28 brei uit hier hierop die gedachte van besnijdenis Romeine 2 vers 28 en 29 Wat sê want nie hy is een jood wat het in die openbaar is nie en nie dit is besnijdenis wat in die openbaar is nie, maar hy is een jood wat het in die verborgene is dit wil sê, dit is nie sigtbaar nie en besnijdenis is nie van, is die van die hart in die gees in die hart in die gees nie na die letter nie sy lof is nie uit mense nie, maar uit God, dis God sewer, daar die besnydenis wat in jou hart in jou gees gedoen word is God se werk. Niemand anders kan dit doen nie. En ek is so dankbaar. Wat God ook al met my wil doen, in my wil doen en deur my wil doen, alles is reg. Ek handig oor, ek gee vir die Here die reg en sê Here, wat jy ook al wil doen. Al verstaan ek ook nie eers die konsekwensies en die implikasies van wat ek nou vir u sê nie, Here. Alles wat jy met my wil doen, doen dit assoblief. Voordat ek my aas om hier uitblaas op hierdie aarde. Wat jy ook al in my hart wil doen, doen dit vir my assoblief. Ek bid dit soos Jeremia dit gebid het, toe hy ontdek het dat mense hart bedriegelik is boor alle dinge. Dan sê hy, maak ons gezond jere, dan sal ons gezond wees en God ken jou hart, my boete en sessie, jy wat luister, hy weet precies wat in jou hart omgaan hy ken die kwaliteit van jou hart, en daarom het ons hier in Deuteronomium 10 vers 16 een uitspraak reeds in die oud testament is, Deuteronomium 10 vers 16 besnij dan die vooruit van jylle hart en verhart jylle nek nie verder nie. Besnij die voorheid van jou hart al in Deuteronomium, sien hier die oe van Mooses al dwars dier die eeuwe heen. Sien hy dat hier die besnijdenis van een vooruit is maar net een skadebeeld van die rechte ding en die rechte ding is jou hart wat besnui moet word, en dit kan nie met klipmense gedoen word nie, kan nie met mense hande gedoen word nie, dit word dier God drie enig self uitgevoer, en hy doen dit met sy woord, skerper is as enige twee snijdende swaard, scheiding maak tussen gees en seel, gewrugte en murg en die beoordeelaris van die gedagtes van die hart. Nou kom ons kyk na Ephesians 3 en ek weet ons het pitter myn tyd oor en daarom gaan ek dit ook net in kort sinne sê. Ons eerste gedeelte is vers 14 en 15, daar bid Paulus ernstig tot God drie enig vir alle gelovig is, en daarom wil ek hee moet jy jou mense insluit in die gebed wat ek gaan bid soos wat Paulus ook hier gebid het as jy kan denk aan iemand wat jy graag wil hee vir wie ons moet bid op hierdie oomblik maak die saak wat die omstandighede ook al mag wees nie ons is vonderstel om vir alle mense te bid Heere ons buig ons kne voor u die allerhoogste God En in die eerste plek plaas ons onself in u hande en ons bid vader vir u genade en u warmhartigheid in elk een van ons levens. U weet wat ons nodig het. En ons bid dat u sal voorsien in al ons behoeftes na die rijkdom van u groot genade. Maar vader ons sluit al ons mense, al ons geliefdes, al ons mense wat afhankelijk is van ons gebede Mense wat vir ons van tyd tot tyd vraag om vir hulle te bid, en ons ons meeste van die tyd skuldig die, aan die feit dat ons nie mense by hulle name noem nie daarom, kom vraag ons nou vir u jyre, u wat mense ken, u wat weet, u wat mense se hare op hulle kop kan tel, wat hulle gedagtes kan beoordeel, en weet wat die mense behoeftes is, en ook wil en kan voorsien in al daar die behoeftes, ons bring hulle allemaal na u toe jyre, in die naam van u Seen Jezus Christus, deur die krachtvolle werk van u Heilige Gees, dat u in elke mens wat ons nou aan dink, sy behoeftes sal voorsien, na die rijkdom van u groot genade, soos wat Paulus dit ook gebid het, 2000 jaar, Gelede, en ons dankie dat ons dit dan so kan doen Ons wil ook kyk na die tweede punt van hierdie boodskap Paulus bid vir die versterking van die innerlijke of die geesmens Door die heilige gees heen in verse 16 van ons geleese gedeelte Lees daar die vers net weer vir jou dat hy aan julle mag gee na die reikdom van sy heerlijkheid om met kracht versterkt te word nou mens, die woord kracht die woord kracht in die Hebreeuws verskort toch in die Griekse taal die ja, Hebreeuws in die Oud Testament Nieuwe, Testament Nieuwe Testament, Nieuwe Testament, Grieks die woordkie daar is dunamis dunamis en as jy mooi na dit luister dan klink dit vir jy soos dynamit want dit is waar die woord dynamit eindelijk maar vandaan kom vandaar die woord af nou kyk dank na nou in termen van dynamiet, as ons dan hier praat van kracht. Dat hy aan julle mag gee na die rijkdom van sy heerlijkheid, om met kracht versterk te word, om met dynamiet versterkt te word, door sy geest in die innerlijke mens, in jou innerlijke mens, jou mens wat geboore is uit God, jou eerste geboorte, is gekoppel aan jou aardse pa en moeder en jou wedergeboorte is gekoppel aan jou aardse vader God God die enig vader, sien en heilige geest die God van Abraham, Isaac en Jacob en as gevolg daarvan dat ons uit omgebore is het ons een innerlijke of een geestmens en dit is vir hier die wat Paulus bid Dat God ons sal versterk in, in ons innerlijke geest So dat ons innerlijke kracht kan hee Dat ons kan staan Dat wat die omstandighede rondom ons ook al mag wees Dat ons dalk benauwd maak Of bevrees maak Of krachteloos maak Of moedeloos maak Of wat die term ook al mag wees Dat die Heere vir ons sal versterk daarin Dat het soos een paal boe water sal staan na die innerlijke mens versterkt te word mens daar die kracht kom uit jou hart uit uit jou kostbare wonderlijke hart en as die hart verwond is dan is dit alsof een mens zwak word en dis hoe kom Paulus wil vraag dat die Heere God ons sal versterk in ons innerlijke mens in ons hart dat ons sterk sal staan te midde van wat die omstandighede ook al mag wees. En dan die laaste punt, die derde punt, Paulus bid, dat Jezus in ons hart sal woon, so as God in die hart van die tempel gewoon het, in vers, 14, vers 17. So hy gaan hier voort met sy gebed, hy sê so dat Christus, door die geloof, in jylle harte kan woon is dit nie te wonderlik om te denk dat Jezus Christus so in my kan woon, soos wat hy aan sy disciples verduidelik het dat die Vader in hom woon he Jo, mense dit moet een gevoel van absolute oorwinning wees, triomfantelik oor die omstandighede want hy is met my Ek sal geen on, on, onheil vrees niemand is met my. Nie omdat ek nou so sterk is nie, nie jyre. Omdat u so groot en machtig, almachtig, alwetend is. U is die almachtige God, Skepper van die hemel en die aarde, wat uit die niks alles in aan sy geroep het. U woon in my, binnen in my, in my hart, daar woon. Christus, dis die gebed, wat Paulus vra, so dat Christus door die geloof in jylle harte sal woon jylle wat in die liefde gewortel en gegrond is, jylle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en ek wil jy nie te herinner, ek is by bezig, dier die week, en ook in die aand, so rondom 7 uur tye is nie altyd precies 7 uur nie by maandag weet ek is dit 7 uur, dinsdag 7 uur by woensdag 7 uur, maar by donderdag is dit later is dit 21, 30 uur wil sê 39, vrijdag is dit weer 19 uur en by saterdag is dit 19, 30 uur en by sondag soos van weer 19 uur, namelijk 7 uur praat ons juist hier oor oor harte oor wat in een mense hart omgaan en wat God daar vir ons wil doen so dat God wat liefde is in ons harte sal woon en ons meer as oorwinnaar sal wees oor wat die omstandighede ook al mag wees. En daarmee groet ek jou en mag jy een mooie middag hee hier in die teenwoordigheid van die radio en wat jy ook al mag doen die vrede van die Heere is met jou, ek spreek die Seen van die Heere oor jou uit, mag die liefde van God onze Vader, die barmhartigheid van Jezus Christus sy Seen, en die wonderlike gemeenskap van die gees van die Heere, met jou wees nou en totdat Jezus kom Amen.